Bismilahi wa imani Allah al-kawn wa zamanu bislami wa imani Allah al-kawn wa zamanu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sallallahu alaihi wasallam bahwa perto pertanyaan adalah dan menspomenode se nazivanje salama i odgovor na njih. Znači, ćemo direkt pitanje čitati. Kaže, da li osoba može primati sadekat u Twitter i zekat uzimajući dokaz Izraeta Fisa Bidla na lahom putu ako idem na fakultet koji nije islamskog usmjerenja, ali naravno planiram to svoje koje bi stekalo na konkretu potrebiti za islam i muslimane. Znači, pitanje se odnosi na ono što je došlo u koranskom ajetu u suri teuba, in nema sadeqatu, li tfukaraovali me sa tim, a eto nabraja osam fondova za kome se daje zekat, a u stvari povećinu čenjaka i sadeqatu fitru. Da se, znači jedan od tih fondova tamo je spomenut, se bilila na Allahovom putu? Na što se to odnosi? Da se može odnositi na ovo? Ovdje znači kaže, brata, on studira znači fakultet koji nije istan karaktera i usmerenja. Da li je njemu dozvoljeno da po tu kategoriju jel, uzima zekat i sada je katofitr? Prije odgovor na ovo da se lagodno podsjetimo, jer ova kategorija fis-e biljena uglavnom a, nema razilaženja među ženjacima da se to odnosi na muđaheda na lahom putu. A, znači na muđaheda na lahom putu da se njima izdvoji, da se njima da zekat a, za troškove, znači sve potrebne troškove za odlazak na, na borbu na, u džihadu, na lahom putu. E, također, po većinu učenjaka se to odnosi na, na sve što je potrebno, na sva potrebna sredstva za borbu e, za džihad. Za borbu na lahom putu. E, a drugi, znači to je prva stvar. Druga stvar e, koja potpada pod fiseb i nula, također po, po nekim učenjacima se odnosi i na davanje zekata za hač. Tu se vraća na verdosan hadis u kojem je došlo hadis je Al-Buhari je da je poslanik svima rekao uh, da jedna žena uh, sahabika trebala da ide na haџ pa nije otišla pa je poslanik se s njak se vratio za kaže pita zašto nisi otišla na haџ kaže pa zato što kaže ja sam planirala da idem na haџ na Jahalci uh, spomenula je po imenu kaže a moj muž je otišao sa tom Jahalcom a uh, otišao na Allahu put u džihad na borbu pa je poslanik sam onda rekao kaže ja i kaže da ide da si odšla sa njom sa tom jahalicom na hađ kaže to je, to, je, ti se bila, to je na lahom putu pa ima Mahmed i ostali mnogi učenjaci uzeli za ovog hadisa da je u stvari dozvoljeno dat zekad i a, nekome da obavi hađ hađi slama je naravno znači prvi hađ u život za pun, puno ljud nosom Znači to druga stvar, i na osnovu ovog dokaza, jel, tekako ima osnova. Treća stvar koju učenjaci spominju da potpada pod Fise, Bili, La, je Talibul Ilm. To uglavnom učenjaci spominju uh, u, u tefsirima, uh, tefsirskih knjigama, a rijetko u Fikskim. Uh, š, kako, uh, kako može učiti Talibul Ilm pod, uh, pod ovaj ajet, uh, dokazuju tu, uh, znači da je Da vidimo na znači što na kraju kaže šerijatsko znanje. Kako ljudi podovajaju, ja kažem zato što je u stvari džihad, znači prvenstveno cilj džihada je dava. Naći prvi osnovni cilj džihada je dava. Naravno, kada govorimo o džihadu, postoji na više vrsta džihada, džihad def džihad talabili dava. Na džihad def znači obrambeni džihad. Kada napadnu na prijateljinu znanje, održi na mjesto, a džihadu talabili dava. Džihad talab znači džihad talep traženja neprijatelja neprijatelja kafira i ukrida u njihovim domovima, kućama, zemljama ili dava. Je džihad na dava. to je jedan klasični džihad džihad davo znači džihad radi davi kako džihad može da radi pa od se od održi jedna država osvoji se ta država i omogući se da se širi davo to države pogotovo kad se omogući znači taj džihad idi glavno kad državama uklona se onemoguć je el širinje islame zabranje islamskih misionarima da djelu. Helene se znači na osnovu toga kažu jel znači džihad se vodi radi dali. A ta ali bi znači ono uči uči znači islam šerijat da bi bio daja. Na tome ste s te strane gleda. Među tine čuješ dobro, doktor baš i nije ono što. Ako što tako povedeš možemo baš svašta. Ima direktni dokaza konkretni, a to je hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam džahidul mušrikine uh, bi enfusikum bi, uh, bi enfusikum en ve enfusikum ve el sinetikum. Uh, Bilješ ga ima Mahmed i Nesaj, a, a ocijeni zgodnog učenjaci zbjerodostnim kakav je sadis. Znači, borite se kaže džahidul mušrikim, borite se mušrika kaže uh, bi enfusikum svojim imecima, va uh, svojim životima, ve el sinetikum i svojim jezicima. A na pročetku razvoj džahidu, znači džihad biva i jezikom a onaj koji traži šerijsko znanje i talbu i šta on znači on uči da bi da bi vodio džihad jezikom a to znači dži, postoji džihad znači ibn Taymi ovaj ibn Khaym nas uvijek zadan na podelu na, na nekoliko vrsta nekoliko stepina, pa i, jedan od tih džihad džihad jezikom u stvari vrsta džihada znači da daja ja talbu i da stvari širi Islam sa svojim jezikom da to je vrsta džihada i da sa te strane ulazi znači davanje zekata onima koji traže širijesko znanje. Šta to znači? To je danas, recimo, kod nas u praksi bude značilo, recimo, ako su medrese islamske škola zaista jesu islamske škole, da je dozvoljno dati znači, onima koji idu u medresu da dozvoljno dati zekata i zeka, sada je kato Također oni koji idu na bilo koji islamski fakultet, islamskog karaktera, da dati. A sa ovim, u stvari, uh, se izuzima, u stvari, ovo što je došlo u pitanje, je direktno odgovor na ovo što je došlo u pitanju, da, znači, da studira fakultet koji nije islamskog usmerenja. Znači da, da, da se dajom zekata ne odnosi na, na fakultetu, odnosno traženje znanje koje je dunjalučko, a ne, uh, ne šerijasko znanje i to je odbor a znači čuje na novo pitanje i onda došo na 148. spominu uskutila to je e, oko oko koji savremeni učinjaci imaju neku lagano razilaženje da li je dozvoljeno davati zekat za dab. E, većina sa, a, savremenih ovih šerijatskih komisija e, kolegija pravnih i tako dalje u u, u širog svijeta čak i na zapadu jel, je na stavu da je dozvoljeno davati zekat za dab. Nashi da recimo primar radi kod dva sudažima ad nekako ima daje zeka, da izjeka da taj zekat da se daje siromašnjem ovima da po, poznati kategorijama da se dadne recimo za dadske aktivnosti ovog džemata ovog mjesta i da se govori za dadske sad treba dadske aktivnosti znači da se plati recimo, da i da dođe ovde da se plati e, troškovo održavanja bilo koji stvarali koji trebaju e, poručim znači savremenih učenjaka je dozvoljeno da se daje zekat za daru. šta im je dokaz do kazime isto znači ovo dođe što sam malo prispomene znači da, da dava potpada pod pod džihad da dava širenje islama vrsta džihada samo što ona je jel, jezikom riječima a da je da je džihad sa sabljom ja odnosno vraćao se na na, na ovaj hadis koji sam malo prispomenu džihad no šekine bi je vajkom fusikom wal-idetikum džihad protiv mušrika svojim mjecima svojim životima i svojim jezicima a dava je stvari je širjenja islama sa, sa jezicima a i sa imicima. E, tako da je ispravno išala da, davanje, da je dozvoljeno davanje zekata i za davanske aktivnosti. Uglavnom to bi bio odgold da ne idu naširoko nadogaško. Znači, isprav, znači ispravno je da nije dozvoljeno davati znači, zekat onim koji studentima koji studiraju ne islamske fakultete. Ovaj, student može potpati možda drugu kategoriju, a to je kategorija siromašnjih. Znači, ako nije u mogućnosti da sam sebe finansira, nije u mogućnosti otac da ga finansira, da ga finansira, da studira, znači on potpada po kategoriji siromašnji, nešto će pot kako siromašnji. Pa zato što god na cijelo, odmah ovaj, da navedim ovdje, posti, eh, malo pogrešno razumivanje šta se u širijetu smatra eh, siromašna osoba. Mesakim, fukara, što došlo u ajetu, eh, znači, učenjacima jel raš što misle jel jel, gore, jel gore stanju miskim ili fukara tekil ko je u gorem stanju ko je više se domašan izdvojici pa jedan kao ujedno onom onom a ne piše ono. na on. jednoj strani a e, to ostao prime između na drugo stan niti to kako bi ta bilo ovaj je jedna stvar a su složni sa četiri nezda a to je znači da da imaju dvije vrste siromaha koji zaslužuju da primaju zeka celokat četrti Prva vrsta muslimana, a kod jedini je f -f fakir, a kod drugi miskin, svojno znači, terminologiji, a to je kaže onaj koji e, leva jeđi duši. Znači, ne nalazi ništa, ne, svajno nema ništa, nema od, od čega da živi da jede. Znači, ono što kod nas kaže, totalno pokaraju, nema od čega da živi. I on, je, on narodno potrela puto po kategoriju kome dozgleda da bi zekati, ali Al, kaže miskin ili ko neki fakir je je druga kategorija takozveka popada popada pod onu ko dozvo da zeka svaka a šta je njegova a, a, definicija kaže to je onaj kaže koji kaže a, jeđidu malo znači ima ima ima primanja ima čovjek živi valakin la jeđdu kifaya ne, međutim nema dovoljno mjerka koje je potrebna da zadovolji potrebe svoje sebe i svoje porodice I po ovoj definiciji mnogi naše poređace koji va nikad ono na napamet otpada i pod siromašne. Znaci ima primanja, ima plate ili možda i nema, nije bitno odakle dobija, kako dobija. Ali uh, ono što njemu treba recimo za jedan mjesec da zadovolji potrebe svoje uh, poređace, žene i djece i tako dalje, onaj minimum, on nema dovoljno sredstava, ono, ono što dobija, nije dovoljno sredstava. Recimo ako njemu za za mjesečno potrebe treba neki 500 maraka, navodim primjer on 300 mara kad imam mjesto nema viši. znači la je definne nalazi ono što mu dovoljno za potrebe porodične osnovne potrebe znači uh, znači hrana odjeća piće i za one potrebe normalnog životnog uh, sta, normal, normalni životni standard pa ovo znači po je ovo je ispravno naši i ova osoba pada pod siromašni ili fakir ili miskin sredno kako da nazvaš i ta osoba bi da primi zekat i e, da uzme sada katribut što je vrlo bitno je kod nas, jer nije samo Fekirc, jer ono onaj koji, što mi kažeme, nema šta jesti, ono, da vidiš, miskini po životu, po izvodu, po sve. Ne, ima ljudi koji je častan, ponosno živi i radi, trudni smo, ali vaš onoga iskušajno nema dovoljno. Znači, ima nešto, neka primanja, ali nema dovoljno koliko je potrebno da pokrije svoje osnovne potrebe. Takvim osobama, znači, dozvoljno da udjelimo zekad za narednu godinu čitavost. Ako došlo ne Znači nekoliko ljudi, neko duže 1000 maraka, neko dvijeljama, neko dvijeljama, neko dvijeljama. Znači njemu je dozvojno toliku količinu zekata da uzme, koliko njemu je dovoljno do sljedećeg godine isto vrijeme kada se daje zekata. Znači procenu napravi. Ako njemu treba 500 maraka, primjerat, ako govorimo o novcu, 500 maraka svaki mjesec. 500 maraka puta 12 mjeseci i koliko izadno, toliku njemu je dozvojno dobi zekata, koliko toga treba vraćati. Do sljedećeg godine kada bude zekata. Ako bude istotno stavanje, opet ima primzakat. Ako ne bude, jel, alhamdolva. Ja Hele, nisam da izlazimo sa primi. E, jel, imao uđer, nisam bili u praksu, jel, tako jedno pitanje odavde, jedno, jedno od vas. Vidimo da nema ima pitanja, dobro. Bojno. Tako je to što je najbolje sve, kad mi će da pusti, da je i uradio naše i dvori iz 6 znači neda kufi koteljinovne uračiti 3 zmaraka da mogu vrátit ilo sa uvečinom je tu skonaj seho da da je dobore na mužsku tak jo treba hodana pitaň znači pitanje Naci da ima neka ispravna radnja, trgovačka pored kafaniju, tako. kafanije, tako? A i sada dođe čovjek iz kafane i hoće da konobar ja da hoće da usjeti novac da bi on vratio jel svojim uštenjima. Da li je dozvoljeno? Može? Ja, ja, ja. Pošto znači ja da do Pinka Pišma znači u kafanama toči se opoa. Na znači, čego pitam se vraća na na poznato, znači pomaganje u grije a mi znamo il hajete suri il majde o tavano odbrivu, o tako vola tavano ale ifu mi voli od vani, nemojte se međusobno pomagati uh, u griješenju i neprijateljstvu e sad ovaj uh, da abit, znači to pravilo koja je ta granica pomaganja u griješenju, znači ko toga ima E, oko toga su učenjaci govorili, učenjaci sve četiri mezeba, znači ko je to, kako prepoznat, znači ima ta neka granca nije, nije svaki vid ko, kontakta s tim ljudima, grišenja, ako buzno tako, da nije čovjek niski mrnuti vam kuće i vam trihuni smije. Uglavnom, znači tu se, tu se misli znači, na ono gdje direktno učestvuješ, u, znači direktno pomažeš u odliđenom haramu, poput toga, da čovjek, često navodi na, na osnovni primjer u fiksnih knijema, da čovjek proda šljive ili grože, on, onom koji će od, od toga grože, zna da će o njegi klažeć naprijed vina, i on njemu proda to grože. Gledajte je prodati? Trgovina je. Ili kod nato šljive, šljive za rakiju. Znači, i to je haram. Što je? Jer ga direktno pomažu u haramu. Zna da, ide, da će činiti haram i ti mu prodaješ. Nije, nije pitao trgovine pitanje, jer ga direktno pomažeš u, u haramu. Sad, da ovo pitanje, znači, Da li ovo pitanje znači potpada po tu po a, znači je ovo pitanje znači sitnjenje novca. Znači ni nešto drugo da on njemu ne pravi neku uslugu koja ima veze sa nekim, a, sa nekim a, haramo nekim čistim koji se radi tamo jel' to poput alkohola, poput štaja za mješanja žina i tako dalje. Osto čita kapič da nam po sebi haram nalog. A ali ovo pitanje znači, sitnjenje novca. Znači a, faktično ništa njemu ne daje, novo ni staro to na pitanju, samo znači Dači količina noća, tako da ovda nema nikog direktnog pomaganja, ono što se radi od harama. Tako po mojem oko znači ni, to, su, to se ne može daleko da se da se to, da se to uh, uvrsti u uh, po pomaganju grijeha. Jer tu nema nikog uh, taj ta je gri kupovina prodaja, to se dešava između moštarije i konobačstava, ja a ovo ovde je znači pitanje samo znači el' će biti 50 mara ili, ili će biti po u jednu biti u pet ili tri do Tako da tu nema nekog direktnog učešća u haram, da ga on pomaže. Znači, ovdje, znači, po, kad kada je pomaga, znači, mora biti vid e, učešća u haram, da ga postakne da mu pomaže. Tako da, a ovdje znači, nima nekog, o, to je samo pitanje, znači, veličine novca. Veličine novca i šta ja znam. Tako da mislim da u tome nema smetnih, Allah zna najbolje. E, drugo pitanje, uđe što je došlo, kaže da li je dozirom da se dužimo, Ovo su nam malo škakljiva da je doznam se družimo sa osobama koje tekvire daje, poput Usfa Barčića, šta će nekakvih čefu, e, Fadila Porče, Safeta Kudzovića, između ostalog i, i Zijada Ljakćar, ja, jako dobro su upučene u tekvir od strane Neđada Valkana. Pitanje pa znači imao smisla. Ovaj, kaže, dali li da je dozvoljeno se družimo sa osobom koje tekviri. E, znači, pazi se, same te osobe znači, koji su došle baš na taj nivou, jel? E, ja se još uvijek dan, danas je i breti, da, da ima braći, ljudi, da zovemo kako hoćemo, da koji slijedi tu fikru, tu ideju, da mogu, baš, da mogu biti na tom nivou stepenu, znači, mozga i razuma, intelekta i temperamenta, jel? da mogu i da li tako takvu jednu počinu. O jasno kod Danijel jednu, jednu nenormalnu ideju sva svadanje tumači nečeg a, a kamon vjeruje je l znači e, odnosno ono, čovjeka pogleda sa strane onako realno možda čovjek kaže da ti ljudi ovaj, donekle su izašli iz iz normale da je kako ne kao da su bolesni ljudi jel? na pa ružne to reč al zaista ne može da se opisati jedno znači to jedno možda lepo predanje njima da zar možda nekog nakon sviti jasni stvari da da nađe stvari da tako nije jasno šta, šta oni propagiraju koji islam on pozivaju da neko dan i da nas da je tu da tu nas mista oko toga odnosice preslušati jedno predavanje ja kamon slijedi to jel da, da onda čovjek sam tamo da može da da sto neki neki duhovni duševni neki poremećaj neki svih pitanja psihički neki ili možda temperamentni udvar da te pravti ljudi odnosno treba Znači, nekom je tako da on je jedini pravi, drugi svi smo On jedini na haku na istini, svi odravi, svi odravi, svi tako dalje. Neko to od dolara, tako. I on u takvu fikru uvijeći odmah, nije biti nijema dokaza, nijema dokaza. Znači, na strano onima njima, znači, ovdje čovjek pita, znači, da li treba na Naravno, jel, ovo se vraća na, na poznato, jedno fisko širijasko pravilo, a to je da je mu, umilnu muslimanu obaveza da piješi od onog što će ga uvesti u fitnu njegovu vjer. A to se vraća na na poznati hadis od Buhari. U koaj koji počinje, kaže Jušiko kaže doći će vrijeme, uskoro će doći vrijeme, kaže da će biti najbolji najbolji čovjek, najbolji mu'min u ovom umetu koji koji čovjek kaže? Kaže onaj koji će sa svojim stadom probjegne pobegne u planine, u brda, u, u klance, Pobeg sa svijeta bude čovjek pobegni od od društva sredini u kojoj je fitna. Kaže je firubedini ovo je bitak ovaj uh, hadis. Bježi sa svojom djecom. I kaže Ibn Hajar kaže da neka i čak sam uh, Buharija naslovio je A, a kao mešruijet odnosno propisani istehabu ferari muslimu bedenih i fitna da čovjek bježi mu propisano da čovjek osim ma bježi od fitne čuvajući svoju vjeru. Što znači, vidi sve ono što vidiš što što se te oblasti fitna. Pa inače nas kažu da je to, da je to mustehab dokaz da bade. Oni su pozvali što to stepen toga što što upadaš u fitnu jel' E sad znači uh, sva na ovo stanje se sa ovim osobama znači uh, neminu vodi čovjek znači da upadne u tu priču tu ideju da bude zabluđen, zaveden a ako, ako, ako je nešto tako uvodi ga u njegove vjere naravno da mu je propisano da bježi od toga da, bježi, da izbjegava te ljudi, da se ne druži sa njima da ne sluša njihovo tumačenje ni njih veri i tako dalje znači nema sumnje da je da je propisano da se bježi od takvih ljudi od takvih skupova takvih druženja Ee uh, naravno ovde i pa se bude čisto ovaj pita dobro ovaj kao mi čisto kritiku naginjemo jer pitanje bi tek i rocen. Aj makar i doginov tare što ni napozoravamo. To, to je tačno ali za na a drugi novotare i i načuvanje od njih. Međutim onda znači opasnost opet naglašavam znači opasnost, ove dali mada što so je totalno prošlo, to može se znači može normalno čovjekiš šta nema više nema posagajam. A nema na srednja liga je. Uh, Znači opasnost je kod i što su oni slični nama, to je u tome problemu. Što su oni slični nama po izgledu, po pozivanju, čak na isti šeho se pozivaju. Znači, uh, praktikovanja vjeri jako slično našim, tu, tu je to negdje u PDK, tako te stvari osnovne. Ali tumačenje, tephira, taguta, kufra, ovo, ono, širka, uh, tu njih široko je. Tu ima širin je. I s te strane, jel, znači, uh, družite s tim ljudima, Provoti vrijeme sa njima, pogotovo odmao što malo žena ne kaže ona. Tok autos naša braća, a ne vidim da se oni odam, ne mogu da nas neko tipa nemo. Kada je tu pitanje, jelako eto dođe da je toko toki džar, pa ne znaješ pa to hoćemo da potcipamo braća eto. Nema pametnih poznanih potcipamo braća da podijemo džamate i tako dalje. No, stvari, Ljub, ne stvarni izpita pubna. Braća na ovo, problem, s koje strane ide problem? Nekom krome je ubaci se oduženi, oduženi šubre po ovim pitanjima. Ne može i lako izuziti. I zato je velika opasnost za vam nađu u u frišku, koji ko tekuće i vjeru. Oni kad neke stvari čuju tumačenja u arabskom svijetu, da samo čujete u arabskom svijetu, sajodinsko-arabi, šta se radi kad radi, i onda što su tagutnice, ta kufrda, gotovo ti se donizamo šta više priča, te više se daje, s toga onda cijedne da priča po jednešnog pol sat vremena, ne možeš ti ispati Kad se tu usadi, te neke udeljene stvari, iz te strane je opasnost. Ovo ja gori ima zikustva. Prije godina sedi čovjek, oni možeš pričat. I opet na kraju ne znam je lučeni bil da ili ili na njihove dali. Ja <gledan> oh, ne znam jakaj ko oni. I no, tušnji vremena i truda i kave i svega i mnogo više. ne zna. znači znači te strane ono je firubedini kao što dali. Bježi sa strana vjero baš konice. Prosto bježi od novo ta rodovi, odni bježi od njih, pogotovo od njih. A pogotovo što je tu upozoreno je knjigera na to i govori se i i i govori se šta je pa zato zbrnsu teško objasniti detalje gdje se da se razumiju lahko, je detalji gdje su oni i da to razumije nek ovaj obično neka od nas duže goda dani dokaz iz Kur'ana i Sunneta da oni nešto pa hajde me sad glavno ne duljno od toga ovaj ja sam stvar znači treba ovaj, da je propisan da se pogotovo je ove ovaj skupine Ako, ja ne znam, da li oni imaju ima li više u Bosnu ljudi kod nas, ako ima, jel, to je za Ibrata, jel, da se čovjek, jel, može čutit, jel, kakva, kakvi istorenjak ustoji. A let, sljedeće, imali li pitanja neko? Bojdo. Ja. Ili propisano stiš? A, znači, pitanje je da li je propisano i da li je u redu imao li smijetnje da se prilikom učenja dobije nakon, ne znam, propisana je poznata, da se ona uči podignuti ruku, je tako? Ono, znači, odgovorno, ono što, je, što meni poznao je znači, da nije došlo u hadisima, da nije mošlijeskim tekstovima, da se u toj prilici dižu ruke, da se u toj prilici dižu ruke i da se dignuti ruke uči tada dola. Znači, tako nešto nije predstavljeno, na tome, znači, na osnovu toga što nije došlo, iako ona nazva ta dola, znači, to ne znači da za svaku dovu dižu ruke. Znači, ono što, sve što je nazvano, da je dovom predstavljeno predstavljeno radisma, to ne znači da za svaku dovu diže i ruka. Tuči. I zato postoji veliko razilaženje, jel, kod učenjaka, jel, po pitanju ono je između zana i kameta. Ono što mi čisto dignimo ruke, između zana i kameta, dignimo ruke, dovimo, tako. Da je, došlo, da je da je djol, da da da dolako je dola mu ste koji se alaš onu slišava a to znači to ja, to je hadis to je dostan ali nije došlo hadis da se diže ruke tako i nije prednačeno u poslanih zunio ta da se on dizal ruke da, da su da se tu dovu doveli dizući ruke a meni poznato ima hadis ako učenjaka ima razila neki kažu ovo potreba pod opći propis pro, znači propisano ti dizanje ruku prilikom dovi tu kaže nema dokaza onda potom bilo kako će se doći da ga ne čini žur mislim daajte vaš da ga smo da je od šap će što na igri opštej dignuti ruku. Al znači oko posle da izlažnje. A za ovo, znači ono što ja znam znači ni saču ni sa proči to da uopšte ima razloga po toga da je propisano dignuti ruke učeći da u poslednja dana. Osim što kod nas sad ono na jedno tako. Pošto učiti da ti ljudi pa imi ono kao dignem ja ruka ja kažu učim dobro pravo. Da se ne raskojode. Daneci da gjem advarska jai Allah Aho KanÖ Jesi razumio, znači, da neko tvrdi da je to propisano, da je to sumret, za tako nešto nema dokaze. Ako to neko neka digao ruke i pročio tako dalje, znači, nema što je za to na Znači, nešto što se nekad uraadi, povremeno, znači, tako izvaš ne može na otare. Na otare da postao, znači, mora, znači, da je i badet koji se konstantno radi, kontinuirano, a u novom je obliku, na novi način, tako dalje. Sljedeće pitanje, ovdje kaže, nedavno sam slušao predavanje koji govori o srcu i njegovim stanjima. Predavač je rekao da svaki grije ostavlja na čovjeku srce crnu tačku i hadis o tome pozna. Vjerovatno imamo poznat hadisu na jednostavni mu. Također je rekao da iz ostavljanje važiba dijeluje na srce kao i grije. Ukoliko ova stvar tačna, zanimalo bi me da li ostavljanje važiba ostavlja više crnila od velikog i malog rija. Davam vam Allah podari svakod. Odgovor pitanje, prvo, narodno, jel, da izostavlja vađiba, dijelo i na srce, jel? A sad nije nam došlo u hadisu da izostavlja vađiba, ostavlja jel, crnu tačku i tako dalje. To sad na stranu, jel? Znači, ovo pitanje što je ovdje došlo, ono se vraća na poznatu meselu, o tom ispisali činjaci, a to je, kaže, da li je, da li je preći, da li je veći, krupniji, Uh, ostavljanje vađiba ili čininje harama. Što je krupnije od ovog druga? Znači, šta je krupnije od ovog druga? Uopćeno znači. Uh, ostavljanje vađiba, poput toga namaza, posta, zekata, ili čininje griha, poput zinaluka, uh, krađe i slični stvari. Kamate i tome. Znači, šta je od ovih dvije stvari krupnije kod Allaha Đelešanu? Znači, u mi su učenjaci pisali. Uglavnom imaju, naravno, Može biti dva staba, jedan kaže ujedno, ima stari treći stav. Ima i treći stav. Uh, e, poznati stav koji, koji, koji zastupa Ivan Tenije na kojem to stavili velikačina učenjaka je na tome da da je u stvari da je ostavljanje ono što narijeno, ostavljanje važiba veći grijeh i veći uh, problem I veća mahana, i veća nedostatak, veći nedostatak od činjenja harama. Činjen dokazuje to i bentemije i ostali činjaci dokazuju to s onim što svima poznat, je li? Da je Adem Aleš Islam, bo čekaj kažnje, bo činjenje harama, tako? Adem Aleš Islam, šta je uradio? Šta, Adem Ali, šta je Adem Aleš Islam uradio u džanetu? Je... Ja, učinio ono, Allah što je zabranio, učinio ono što je haramio, tako? Kažnje na kako kažnje. A Iblis O moć lane tudah, ali. Što kaže? Kaže neko učenioci nego da ima do pada. Da Zaki bu ga oni živi izabra lane tudah, ali. Ne, primao hadis baš pomento, hadis baš da se oni Iblis ne znači Iblis koji on brse prekršio napravi? Njemu je naredjeno da se nakloni ili učini, da učini seždu uh, uh, ljudima, odnosno adima veselan, pa je on odbio. A kažnje, kako kaže kažnje njim blizim? To je svojom za sva I zbog toga kjahil, tako je? Ima su unje od toga da Ima, ima su unje, neki su Ima, kaže Iblis. Iblis kaže rabbi. Kur'an je kaže. Rabbi je Odgodi mi sudnjeg dana da malo, sinove Adam moje, malo zavebim. Uh, hele, meni se, što je pokazure? Znači, uh, Iblis znači, uh, bio je neposlušan neproslušan učinjenu nariđenog. I kaže je većom kaznom od Adama koji je uradio ono što haram kaže Ibn Taymije i ostali učenjaci, znači ovo je dokaz znači da da je veća kazna za načinjenje vađiba od od onih od od od, od, od, od harama. Dok drugi učinjaci, da drugi učenjaci da navodim po imena ima i dosta, e, smatraju da je u stvari odermuto. Šta je odermuto? Da ostvari veći veći e, problem, veći grije, da je klupnije ko da ova još anu činjenje harama, odotav nje nevađiva. Šta je dokaz? Poznati, ja adi smo tekak gdje kaže poslani se ne kaže izan amertu kumbi šein, fe etu budvime se tako. Gada o nešto nare, koliko možete. O idan me hejtu komanim fečte fe, njivo, a kada nešto zabranim, to automatski, na licu njesta ostaviti. Kad šta je veđu sredla, šta, šta je dokaz iz hadisa? Sto u za lice, kaže, zato prve, kaže, nariđeno, kaže, kada vam nešto naredim, uradite kako možete. Načini jer moraš da upoznima, poš pola i pola i možda nema nema, nema je može moguće ne može. A kaže, a kada zabran nešto automatski ostaje. Načini da da se haram zabrana krupna, znači mora na licu mesa ostati i mora se potpuno ostaviti. Doklađe većiniš koliko može a harama moraš odmah ostaviti. I kaže advokatin kuda ide da sa kaže u prilog veoma ido i to kaže što kaže ostavljanje harama u stvari znači ostavljanje štopnih stvari što budna štetek. Znači, e, znači e, on face, ono što čini štetu ljudima znači e, harami se e, načini jedan jedna donose da, da štetu. A kaže činjenje vađiba, na, izvršanje naredbe, kaže, e, se rade da bi čo, čovig dobilo bližno koristi. A kaže, u šarijuti pozna, a to uopće pravilo, kaže da se daje prednost ostavljanju harama, kada dođe znači u da se vaga između štete i koristi. Daje se prednost ostavljanju, znači e, ono što vodi štetu, nad onim da bi on koristi. Kaže, to ukazuje da, da je krupnija stvar činjenja harama. A zanimljivo da samim istim hadisom, Dokazit suprotnu stvar. Kako? Pa kaže u hadisi, da druga strana nima odvara. Kaže idam hejtekum, dišeim, kaže festetim, kada nešto zabranim, ostaviti to odmah. Znači da to lakše. Znači nešto nari, da, da zabranim, da uradiš kaj ostaviti to odmah. Znači to je lakko, ostaviti nešto je lakko. Prašenost naga ne radiš, gotovo. Haram ne radiš, gotovo. A kaže, narodba kaže, da merite po mešenju, kada nešto narodno radite, koliko možeš, znači ti potruce maksimalno, ali koliko možeš. Znači, to je teživina. I tu je veća nagrada, veća ceva. Hele Neisa ima jedan drugi stav. Dok, isti še, je, dok, dok ne kaže, u stvari, kaže, spravnije, u stvari, da se to, to zavisi stvari, o kojim haramima i o kojim vađima je reč. Kad se ono utvorede. I no, oni ja imaju veći veliki haram koji su širke. Čovjek šednije širke, čovjek šednije cihr. Krupne harame poređuju s nekim vađibima ovam. Vađib jer smo postali, zakata. Ako je čovjek ostavi, a ne negira njihov u džuru, znači nije djelo kufra. A ovo je kufra. Čovjek krupnije nego ovo. I tako dobro, sve kada je zavisno od toga znači, koje, je pitanju, koje su pitanje vađibi, a koje su pitanje harame. I do svoma različnosti tih vađiba i harama, Naci nivo raz, nivo veličine tog i veličine važiba zavisi je el i šta, šta se, e, se može dati prednost. Ali ja znam vjerovatno e, je najviše el ovo ovo treći što što se spomni. Imao pitanja kod vas ovdje. Dobro. Ja. Ja sam ovo dobro. Kako Kladionce. Kladionce, ko yeah. tjera su 10 kat bitanih a kratič je kratič je kratič je kratič. Jer pozvoljeno u je kratič. Znači, Samo, ako znači je kladionce je umutar kratiče. I počne rad, dobi radiju dolazi, znači otvora se kvalije se ovi aparati, znači njena 10 kat bitanih kratič je kratič. Moram pa, moram pa notiti, moram pa notiti, teško nekako. Ti hoćiš da kažeš, znači, ko te malina sumije da je haram doć kada je otvoreno kada no. onca. Je li čovi doći ili, ili, ili u, do popika? Znači, u jednom kateriš, u jednom istomu. Ja. U čošku se znači, to, se dovolj, to je samo u čošku od ostalih žena cijelih kuća. hoće rad od 10 sati. Razumješ, znači to, a od 7 sati počinje prvi shift, 8 sati, đêmalku. je to, je malo izo. Razumješ, ja pita, jel ti hoćeš reći da je doći u periodu kad radi, kad je onca haram? Kao ne mogu Dobro. U samo poslovdoma gdje prodaju alkohol i cigarete. Kad je doč halal, kad haram. Ne, ne, ne. pitao ti je prodaje alkohol i cigarete, al tako. I svinsko misl, i emuglatora onima, koji im sva rana. Nijemo <laughs> izbore. Nijemo izbore, ja hoću lijep da kupi, meni imam izbore, nijemo kodanice gdje, nijemo kodanice. Lijepo, lijepo možeš naći ljubi pekaran. Dobro, nijema pekaran na selu gdje ja ću. U slučaju kodanci je problem, ali mi odli ući nekdo kodanice. Pazi, što stiče kafana, Aščapana znači gdje ima alkohola. Znaci, nam je došao šerijatski tekst da ne sjedimo, da ne sjedimo tu za stolom gdje se toči alkohol, da ne sjedimo da ne budemo u društvu onih gdje se griješi. Znate, ima šerijatski tekst. I to je onaj, ona ona sporna stvar. To ne znači znači to da da sjedite. To ne znači da je doč upit kod nje ono što je halal da haram. Ako nešto prodaje halal, prodaje suuk kafiće, sok, i ti su prolež, nešte jeca njima. To tebi je kup i kupi sok od njih. Kada ideš dalje, kupuješ sok ideš dalje. Da navodim primjer, e, ta, znači, već da znači, e, dobra se, znači, ibro ti u tome šta ti kupuješ šta hoćeš. A druga je sad tva radi tog objekta, ko radi šta, radi, šta radi, šta konzumira, tako dalje. Znači, to je razga između kupovanja od onog što je halal i razga od onog što je haram. Da znači, što treba razvoditi. Načemu ako tu od sebe uh, kako se zove uh, ta kahvana kafana, ovaj, znači ona nema alkohola, znači u Riječkoj so šerenijskoj strani. Naši no, ne ne ne? to nema smetiva čovjek sjediti da popije kahvu i pojede kolač i gdje nema, gdje nema alkohola. Odmo šta su onda? Da tako u odišo hala faserna i kahvana muska, brezo. Jo kahva služa muska. Kako mi imamo festivalerama, znamo. Znači, e, znači haram je tako. Znači, o, o, kaj, znači, danas je vrlo teško otići u bilo koji biti, neki javni ustvar da ima ne nekog harama. Vrlo teško. Čak ne mogući bilo gdje da uđa da ima nekog harama. Čak čovjek koji radi u firmi, bilo koji u firmi, da ne zna s kojim halalom da radi. Ta firma ima kontakt banka Mora preko banka dio tračunati na banki i tako dalje. Mora ima kontakt banka računa bankama tako tako. A banke oduvijek produžavaju daju kamatu i tako da. Upada znači niti kamate. Ako više znači tako u detalja, znači čovjek ne bi mogao znači niti po da radi. Odnosno i je ovdje u tome da većina posla, znači aktivnosti koje se radi da budu hala i da ne budu i da ne bude u stvari čitava aktivno djelatnost određenih firme sasno na haram. Poput taj adam Sarajski pigore vaši. Pa, znači samo znači, da i kod nje nije sve haramio, tako. Ne samo piva, ima i kok, ima i Pepsi, ima kisela, ima ono. Al da čovjek radi prvu da za dođe da radi na na proizvodnji e, alkohola. Načo oko alkohola. E, šta jedan flaša i tamo bilo koji posao. Znači njemu lično haram to radi. A jedinica da radi tamo na mjestu gdje je halal da radi, proizvod koji zaalimo halal, halal to radi. Iako je film pomiješano. Nači, e, to je mi situacija gdje je apsolutno nemoguće nađ gdje gdje, gdje, gdje posao zasnovan na čistom halal. Nači možemo samo birati gdje je manje harama. I moralno moramo naravno haramne da radimo ono što je zateba lična haramna aktivnost i djelo okvir odnosi do firme i posla. A svička kafana, znači e, kafana je znači svička znači, šta je problem kod nje sjedinjanje u kafanama je, Znači da se toči alkohol na tim stolovima, da, da, da, znači, u tome to rače na širijski tekst, da je za, na takvim mjestima zabranio sjeti i da je i o tome govori. Na mjestu se čini mas, je grije, čisti i grije, znači, tu u konkretno recimo stolom, gdje se pije odruđen alkohol, znači harami je sjed. A što recimo ako znamo sve kafanu, dođemo za stolom samo mi koji pijemo halal pić, ali nama da znamo si jesti, a u kafanu istoči alkohol. E pa, on se teče alkohol, a mi smo sjeli za stolom i mi pijemo samo sokove. Jedan halal do što ja je, I je, halal, i je ja to. Da se povara na rad, ima efendija koji Kari halal, kario pije soksa. Ja da... šta? Ovo. Da idemo dalje. Jesmo, ovo pitanje bilo od vas. Tako, jesi si razumiju od Dobro. Kaže ovdje pitanje, da li je žena dozvoljena, žen dozvoljena da nosi prezme svoga muža ili je to neophodno promijeniti? Ovo je pitanje često. Ovo je Pazite, da budem konkretno jasno, znači ovo pitanje, uzimanje, da žena uzme muževo u prezime, to je običaj koji je prisvjetna kod nas u Bosni i u mnogim zemljama, naravno, kako je on nastao, koga je, da smo s Vani uvijek to koristili, mizu, nije bitno, ili to Bošnjaču i bogomuljski običaj, to više nije bitno, uglavnom on je prisvjetan kod nas i kod Hrvata, kod muslimana i Srba, tako? I, I na zapravo na ovim mjestima. E, ali ono što se tiče šarijevskih tekstove, imamo jasni šarijevskih tekstove, koji kaže poput uh, koranskog gajeta surija Ud'uhum li'a baihim uh, na, uh, Nazivajte, zovite ih po njihovim očevima kada je zabranjeno bilo posinomljavanje I da spominje o slučaju sa poslanikom uh, i njegovim posinkom Znači, povodom toga je, i obalje najed Da se, znači, ljudi uh, vraćaju na porijeklo njihovih stvarnih očeva, odnosno Na, na njivo stvarno porijeklo, viš mu to znači. A da ne govorim hadisi, je hadisa, nekoliko hadisa koji su mu legni, znači u haremu slimo, u kontekstu, znači u jednom hadisu, kaže onaj ko se pripiše e, svoje porijeklo, njivo svoga oca, kaže u jednom hadisu, proklina će ga Allah šano, medici i ljudi, svi ljudi. U drugom hadisu, tko to uradi svjesno, a to zna, Učinio je kufra, kufar, kafir. Učinio je kufra. To znači da su islama. To znači da da su umro da vide, oni odu iz islama. Druge što pa to baš znači? Kafir ima više značenja. A na jeziku kafir znači prekriti nešto. Pa kaže Tomaš kaže kafir znači prekrivo se ima, kako znači prikrio svoj ima, prikrio svoj svoju poslušnost Allahovom, prekrio svoj islam sa sa grijehom. Znači ako je ako razužno djeluje da prekrosima. I tako da znači, je ono kufar može biti veliki, mali kufar tako dalje. Našao znači, je mali kufr koji izvodi iz islama. I da možemo to, znači ne može ne mora, znači, sve došlo što došo što došo širski tek da nazvamo kufrom, da je to da je to kufro iz izvama. Znači, znači, pa što mi to vam učimo, zato znamo da da ima mali kufar, veliki kufr, da kufar ima više značenja, da kad kaže kefera, znači eh, kefera ako iz iz iz tu stvar. Da da haram i halal, što Kur'an su i mogli drugi, znači, a uglavnom ne znači izrazak iz Islana automatski. Udježeno na dismu, znači, znači, došlo znači u kontekstu da, da je Alašano proklinje tu osobu, u da je to djelo kufra, i u trećem da, da, da će ući u vatru zbog toga. Ko se pripiše nekrome mimo njebogaca. Neko će reći, ko se danas činjenica kod nas, to da je kod nas određeni naše daje, ovu, ovo pitanje, kažemo, nije to tako kaže o, to tačno došlo u ajtu hadizma zabrana pripisivanja nekome mimo njegovog oca. Ali kaže kod nas ovo prezime kad ni tu ocuk, ne mazi se Kod nas je zvalo prezime i to je običan naš bosanski. Ta je se ne vračena šurjetski tekstor. Pa pa spojalo se u nepoznato. Vieltoj tako čekaje ne kaže kako je jednako i tako dalje. Navešemo šta kaže e, Hafiz ha ibn Hajar. A on je živio nekoliko vijekova pri nas, u stvari znači nije doživio ovo kod nas preizme uz prezima i i prezimena je kako da. A on kaže nakon ovih hadisa u Fetulbarju, Bariu kaže fi hadis tahrim wal intifa' min anas bil ma'ruf wa bid'a'i la ghayri. Kažu je zabrana intifa' znači da čovjek negira svoje poznato, ne se svoje poznato kuri I da se pripisuje, kaže, ideal ga, da se pripisuje nekom drugom porijeklom, ne govori oca, porijeklu. znači nije i v, da, da se odošlo u hadinsma da se mora otcu, ne veze nego pitanje porijeklom. Čovjek se pripisuje nekom drugom porijeklom, onda je potpada pod ovaj hadisa, to kaže bin hadjer. i mnogi drugi učenjaci, prije nas, što znači da ovi tekste se odnose na ovo, kod nas je danas porijeklo šta? Muzza, ahme, nije. nije vidio ime, Mirza, Ahmet, Selman, nije, prezime je porijeklo, uđe se ima oca, ne spominje nas, nema nezime oca, žena koja se uda, nima na apsudno niče, nima niče se no, znaći, uđe, i kad mi je u Marapski svijet, problem s tim, Kako ti je uh, djej babo kada je, djej dido, kaj dido, nemaš babi, nema babi, a kod to ima? Ali ibn Muhammed, ibn Ahmed, ibn, ibn, ibn, ibn, i i tamo, šije, al Ahmed i, Ali sad i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imamo sestru koja je recimo Bejegić i udala se ona za Keseirović, Ahmeda i ona prilupom kaže njeno djevojačko prizme, i to pašte Vjenčano izbiše djevojačko prizme kaže Bejegić a kaže Vjenčano i Kesirović. Nije ona, kaže, nikada je pripisao, nikada je drugo projekoću. U, u budući onak, Kesejerović, ajda. I ovdje je tamo negdje, pregledao bilo koji, ne znam, ona odakle, ona bihžbila. Nego onak, Kesejerović, ajda. Kako on znao, kakve veze ima o znači? Nije ono projeklo Kesejerović. To je lažno pripisivanje nekog projekla. je projeklo te poroci. I ona se lažno pripiše projeklo te poroci. Lažno, što je točno. To, to je poniženje za želje. Isto kod na roba, kod na rob ili roba ili hajvan, pa sad bilo ovo, možemo se priznat na ovo ovaj, i tako dalje. To je puno za ženu. To možemo razumjeti kod kafira na zapu, zato što u srednjem vijeku ovi ovaj, ovaj, ovaj koncili tamo, oni kršanski, oni, u Italiji raspravili, a pazim, su rastu, žestoku rastu, kod toga. Da li je žena ljudsko uporijetla ili nije? Ili je obično? Zolika mudra rasprava. I pradavno ipak da i ona Ljudsko je gole, ali malo fali ono, joj. Do te mere znači, te, te, te, te onaj, temeljne rasprave. I koji je normalno, znači, tako žena, mogu takvog tetiva žena, jel? Okuslano drugačije, znači, ona ima svoj porekle, poznato naze koji je otac. I koji je, znači, koji je je otac. A porekle se danas uglavnom vraća na prizinje. Dan to je što ti će Koji se znači to izvršilo? Znači oba dva Šta bi se to izvršilo? Znači da je žena udera na taj način prezme, ajmo da na tijel projekovnih Upljiv si čini Imre dajim, nemoži otići šta moj To je dva različita pitanja, prvo na, ovo, prvo na ovo drugo da govori. što se tiče znači, toga znači, u osnovi znači, onaj ko je ovaj propis od braća i sestara, prilog što što žene, znači, njima je haram to da uradi, to njima su nije da, da se žena pripisuje po rijeku muž ako njima brze sa njim. E, znači to je haramno sluši reski tekst ovaj, međutim ako je to desilo iz neznanja, e, obaveza je znači, da se to izmijeni, međutim ta obaveza je shodna mogućnostima i okolnostima. A kodrežena osoba znači ona da bi to promijenila mora mijenjati dokumente u školi, na fakultetu, otišla u drugu državu. U toj drugoj državi recimo otišla tamo u zavesstvo. Kome da primara. I da bi ona a tamo je pod određenim papirima pod tim prezimenom a, gdje greškom pripisala se muž. I sad ako to promijeni u Bosni, znači mora mijenja tamo, to je tolika procedura, tako komplikovano. Znaće i napret povrilo koje vize i novcem tako dalje. A, to je sašelih znanje ugod pravdanja da se to odgodi. A to ne znači da je HALA treba ustrati na tome, nego da se odvodi, znam da su so određeni, imali svojici fakulteta, imali problemi, to vas moraju odvađati, jer ako to u različno je velika procedura, pogotovo vani, može kod nas ublastili, lakše to premijent, nema puno neke procedure, velikih troškova. Ali u drugim zemljama, ako se odgleda da do je došlo srednjih u drugim zemljama trebaš promijeniti, to je ogromna prirodnika i veliki su problemi. Pogotovo ako su pitanje posao, to, to je pitanje studivanja i tako dalje. I to je opravdanje da se odgodi do, do bolje okolnoj situaciji, da se promijeni. Znači, ali bitna je stvar je se zna da to ne u redu, da šarijeski nije ispravno, i u da se ta žena, javno, međuljubna, posebno kako je popirala greško, da kaže da ona nije u stvari, jer ti kaže preduvida tu grešku da ja tu radio da nije imao pravo prezime od kojih od oca da tu nije imao pravo prezime da za njega vraćam. Naču i to je istina stvarnost i njena stvarna ličnost. A što se tiče ovo gdje da uzima dvije prezimena i svog i muža to je ono što mi kaže <laughs> poljtansko udruženje rod ona znači, je laž. Naču pola istina njeno prezima, a laž je ono od oca. Naču može znači znači ono malo što je, ono pola što je laž tu treba znači promijeniti i odići Jer to ono ne, znači, Po kojom osnovu se može to objasniti, to je pola. Ako već može upraći, ne bi čitao onda. A otko pola se može, znači, a, po kojom osnovu ako je to znači, neisprano. Laž, znači, Polo lažno je pripisana porijetlo njenog muža, a ona nima veze s njegovom porodcom, osim što udata sad. Porijetlo nima veze, znao koja je njena porodca odakve potiče, tako da je. Tako da je i to nije urijevo, s da je malo blaže, jel? malo je blaže od ovog čistog pripisivanja, malo je upola, polovina je. Ima i toga, znači, pa, znači ima mi to gleda s frontom, kao tu stromotvar. Riješ mi pa joj gavi, haj što što bradama, sa nikavama, pa sad i ovo Da ništa niste ostavili, jele, bošnjarske lijepe tradicije. I u pravišu naše dave kažu, jele, kaže to je bošnjarska tradicija. Ma jesli samo što je profilas u tome, znači to je hrano došleski tekst, da, da to nije u red. Znači, Slažimo se mi u osnovi. Obrađe Do, dok ne bude polnije prilike, znači ima udru, n znači navra da voli glava, znači mora se navrati. Da savrpi na nišanje na, na da napisa. <laughs> A pisanje na nišanje opis porno, jel' to? <laughs> Sljedeći pitanje. Kaže da li je dozvojno smatrati Otcem? Očuha to je čovjek koji odbio siroče s tim da s tim da biološki otac je preselio na Hired još kad je siroče bilo bi beba 70 i dali je njega očuha dozvoljeno zvati baba opet. To isto on pitao profesor Grigor, što rekli, o, bi na ovaj da ovo se direktno nasina hadis, znači došlo do ismo za zabranje pripisivanje nekom mimo njegovog stvarnog oca. Znači, nema sumnje da ovo je haram ili da, da se naziva očuk, znači, i da se dijete u slučaju da mu je tu babo. I tu se stvarno ne značako kod nas kaže, da bi osjećanja, da dijete bolje odraste, da ona. A na kraju opisu saznam da bude šokiran život u 15 godini ili da, da tu mi babo. Gori šok, da nego, nego da od malena reče, anov babo, ali, ali ti je babo. Znači, uh, znači, nima sam umljiv da ovo da je znači ovi gore hadisi malo prišli smo ukazuju na to. Znači, dovoljno, samo hadis, uh, znači, hadis vjerodosno ko znače, la tergabu min abajko, la tergabu nemojte se poznačati od vaših ocijeva, kaže, fe inoho men regba anebi, jer kaže, onaj ko, ko kaže, uh, ko, znači, pripisuje se porijekom mimo svoga oca, kaže, fe kad kefer, to je onaj znači. kufra. Naravno, ovo ovaj, je dijelo ma malo kufra, ne veliko kufra koji je izvod islam. I šesto pitanje. Rekao sam i razumijem da je zadnji, je tako? Ima jedno pitanje, one je dugo i malo je tako da treba malo dobrojstvo koncepcije da bi ga razumijem. Nešto u vezi, ovaj, u vezi zekata i novca i tako da je. Znači, ovo zadnji, ovdje o pitanja. e 605 kaže moje pitanje je vezano za poslušnost rotenteljem od svih strogo naređen stvari u našoj priljupovjeri meni meni je ova najteži padan meni ova najteži padan kako biti poslušan roditelj kad se protivje svemu što je vezano za islam a islam znači tamo život studiram u inostranstvu živim skromnim poučanim životom a kada idem na raspust subotom poču u mom poču u mom uk su mi ugledni bogati ljudi to je način te u mom načinu života vidi nazadovanje a ne napredovanje Mislim da me, da me se jako stilje zbog moje vjere i nastoji mi otežati praktikovanje islama što je što je više moguće. Često prema njima osjetim e, neuzobidila odvratnosti mržnju. Znam da šetan lane tuga, ali preko, njih, preko njih mene želi uništiti, ali uprko svim dersovima koja sam slušala na temu poslušnosti pravrotljivima knjigama koje sam točitav ne, ne uspiva naći način da im budem dobra včerka. Osjećam se kao jedna svih njih dovoljna teškoća ima u borbi svakodnevno protiv šetljena, još kad mi, oni, kad mi oni otežaju, zaista ne znam kako da izađem na kada. Zahvaljujem na odgovor, tako da je hedonis. Naravno, pazite, odgovor, iako dugo pitanje, odgovor je vrlo kratak, znači da ono, opće poznato, znači, vreska pravo nema poslušnosti u u čemu? U grijehu. Nema poslušnosti, znači, ni roditeljima, nim dabaru, u griješenju. I nema tatu, bilo je poznato kao što je hadis Buhari znači. uh, poslušnost pokornosti u dobrim djelima a nema poslušnosti u haramima u zadravanje stvarno pratome znači ona njima ne treba vi posluša ono što je navode i održa od islama wan wan jahdaka billahi tela tija mu kao što je u, u suri Lukman kaže ako se oni budu borili proti tebe znači trudite džehad kao ono što znači naš rekli džihade trud ulaganje truda evo da je, jest kako se oni pre tebe borili i trudili znači da čini shirka radješ al ne moe biti pokoran naravno ovde je na jedan shir znači uslin drugi stvari ma što su harami ako te roditelji navode na njih znači haram je biti u tome poslušan uh, odnosno neposlušnost u stvarima ne prestaje ne I poslušnost u harama roteljima nije poslušnost uh, koja se traži u šarijetu. I to je jasna stvar, znači, oko toga čovjek ne treba uh, ne, imati nekih nedou, nedoumica. Međutim, ovdje uh, dolazim oko kretna pita šta recimo osoba popret nije da uradi u svojoj situaciji, kako da, kako da ona, jel, kako da ona, da je bude lakše, da je ustraje na ovom putu, itd. Pa stvar na, na zavisi od osobe do osobe, zavisi od strana, njini roditelji, Ono što često bude našen, je l? E, obično često sa sa borba sa roditeljima, ono što se kaže je da onaj klin se klinom izvija, je l? uvijek kako on, oni idu kontra timima, uvijek nizlako ne pokaže se efikasno i ne prihvate roditelji, on misli da se on goni sad, jel. I svakako si nazadan, svakako se vaka nakav i si vehabijas, što je najgore, vehabijas. I sve sastavio, jel. I ona, takva osoba se, jel, ovaj, tačno nađe nekome čove za sada radiš, jel. Međutim, jel, ako se to, ako se obrne situacija, jel. Ako se, ako se ovi ugljeni, bogati ljudi na, mislije da je vjera na zadovanje, onda se kontrivira njima s nečim drugim, jel. Samo što treba, jel, muslimo malo tu, malo iz kopala jel. Hoće se sa jasnim stvarima istorijski pokaže kako u stvari današnji Zapad bio toliko nazadan i toliko je e, e, ne napredan i nekultura da su muslimani za njim bili je civilizacija i bili ostaci za sva vremena. To je toliko nikog segnena na životu, a nama je dovoljno primjera da nađemo samo čistoćino. Gdje su prvi e, prvi vodovodi i kanalizacija napravljeni? U kojem gradu na Balkanu? Natravi, stara Gdje su škole prve, prave škole? Uspostavljeni, znači zve ljude, opće ljude. Gdje su uspostavljeni? Ko je najviše je dolazak? Znači vi, u Ko je najviše je valio ovaj, tursku civilizaciju s onim što dolazak u Turcu i Balkanu? Gdje su na Balkanu? Miroslav Krvić. Hrvatski pisak. Glenn Bayer je tamo čitao, zabudite glavano, teška terminologija. Ali on kritikuju Ivo Andrić. Kaže, Ivo Andrić krivotori historiju i ne opisuje stanje kako je bilo. Tamni velaje, zulum, nepravda, olovi, golovi. A stvari obrnuto, on Obrnuto je bilo. Turci su donijeli civilizaciju, Turci su donijeli napredak, Turci su donijeli tehnologiju, e, nauku. Ma nema šta, nima šta su sve Turci? Konkretniji stvari. Znači praktični, Balkana je procvjeto sa Turcima. Pazite, nama je najžasništvo nije duži stvari danas, ovaj, Vlasi moraju izlačiti, ali. da nas brani Srbi i Hrvati, da nas mora Čedomir, on da mora, onda nas brani, da, da oni jedini od Bošnjaka kaže, da je Republika Mrska, da je genocidna, niko od Bošnjaka nisu sudu, Bošnjaka kaže jedini najviši što je Harstadić, da je to zločinačka država, a mora doći srpski političar, jak, autoritativan da kaže, da to je genocidna, a nimi skinjeli, ono, brani nas oni. I znači nas vratimo na, na, na, na, na ovaj vodovod i čistoću. Mi, mi kada malo pre čitamo malo ima smiješnih situacija. Dok su muslimani pa ostali na Balkanu, znači imali vodovod, imali kanalizacije. U jednom Parizu u jednom Parizu do polovine do 50 godina 20. stoljeća nije bilo nisi imali ni celo ustanoviba. VJC-e o stanojima nisu nika. Do 50 godina, teka onda, znači, bilo je postepeno, znači, postepeno dnešnje zakona zabrane, koje je zabrane? Zabrane bacanja izmeta kroz prozor. Jer su oni, znači, nisu imali, imali uh, VJC-eva unutar um, um, stanova, nego kada obavim nuždu, izbaci kroz prozor. Ja veliku, ja malu. I normalno šta se dešava, on prvi nabacaš na ulicu, druga stvar, baci na neku, neku prolaznikav, ili ljudi ih I donesu prvi zakon, prva mjera, moraš najaviti da bacaš. <laughs> Koga to god je odala. Postepeni, znači, na, sa zakonima smo napredovali. Sljedeći je zakon bio da ne možeš tu bacat, nego moraš, on je na određeno mjesto gdje se baci tako dalje. I tako su oni napredovali i sa svojom civilizacijom. na <laughs> stvar, Znači, koju oni civilizaciju pričaju, koje je uzivalo od, od islama, od muslimane, itd. Daleko su, znači, daleko bili. Do te mjere, jel, da, da recimo neki kršanski pisci, najveći filozofi, da, da su oni opisivali krstaške ratove kao najveću sramotu zapada, kaže da su išli na, u, uh, u krstaške ratove, ne radi vjeri i križa i krsta, nego u pljačkaške ratove, da pljačkaju istog bogati, I kaže, isli su, prema kulturizacije, pre koji su trebali da padnu na koljena i da učinje seđu, da ih mole i pouče nešto, oni su lišali da ih plačke poriba, porobljavaju i bijaju. A to, je, to su rekli mnogi, pazi, najveći umovi njihovi, poput Geta, poput e, e, filozofa Nietzsche i ostali, koji su analizirali, znači, da je kršćanska sezata, zapravo, da je bila sramota sprem islama. Da, u stvari, da, da nastaju humanizam, jer ne su nastali, kad? Sa osvajanjem endolusa, kad su od, od svoje endoluse videli šta je ovi ovaj sve od hajrata imaju od onog... Danas dan, dan, ne mogu objasniti kako su napravile neke vodovode, danas ne mogu objasniti kako su dobili vodu, odozgovor, kako su od on, kak vam, kako vam, ne mogu objasniti tije stvari, nastaju humanizam i ne sanca u srednjem vijeku. Od, od, od, od tog hajra što je prineseno, od muslimana, od, od onog što su uništni, kada su uništni, sve što su mogli biblioteke spoljivali rad i sve A oni su tad do to doba slali svoje učenike stotinama godina na muslimanske fakultete u Andaluziji. I onda kad se vraća ali od njih, oni poznati naučnici i filozofi tamo srednje vijeku po imenima se zna koji su došli do jak sa eksperimentalnom metodom sa Alvinsonim to su izled odnosno imana i prenosili lagano polako na zapad. I odatle počinje kodni napredak, civilizacija, tehnika, tehnologija i tako dalje. Znači ono malo ocija što došlo od muslimana učinio njima procvat. Na kraju kreva čak i na grčku filozofiju. I nju nisu mogli odnog preko muslimana. Prevodi sa arabskog na, na, na, na engleski i na dvugelski. Znači nisu imali direktno grčku. Prevodi sa arabskog na latinski. Filozofiju od Aristotela od Plutona je ostali. Muslimani im prenijeli. Pa se neki ovi naši jel, ovaj, falali time. Ka viš kad su muslimani malo šta čuvat? <laughs> Jezu, bili sa čuvalim filozofiju grčkova. Uglavnom, ovaj, znači, odluvod Nahu, odlično kaže sestra, znači, ona bi trebala znači, da, da sa njima povedati u taj neki interaktualni rat, interaktualnu borblu ne kažemo, ne, ne da su zaostali musmani, kulturalni cilazaci, biće da su dana takvi. naši s te strane, ovaj, da im pokaže u stvari da je islam, u stvari, ne, da im pokaže zašto ljudi primaju islam, zašto ljudi na zapadu primaju, ko primaju na zapadu islam? Fukara, ne zna li se glupavac? Ne. Ađa sador inteligentni profesori Filov, znači ljudi inteligentni pametni primaj sam. Znači ne oni tamo je l malo omnici i šta ja znam. Što dovoljno dokazio stvar šta je istina i koja on snaga i koja je moć u njemu. Sve neka lažna vegan keška dan dana, da se takve stvari pretu